eixo ekipo onge torriak he <gülüyor> he bimila amabi zartu gera urtarri maldagoki, aldatza, malkarra, malkartxua ah istotu gerrikua istotu bai bai bai partikerak ustu dide hainbeste errege eta olentzer, eta otor krakara erra banketia eta angula Ego gula, edo indio jarra, edo hainbesteu, regali, turroi, eta bestelako. Bueno, adixkideak izan bezala onge, torriak, bimila maiko, bimila maiko, iaren laba da gaur. Aztazkena da, esgoiztenaren eh, izan momentu honetan, eta silozibe irratitik eh, laizzer, abian jarriko dugu berriro ere martxan, gure web horri aldetikan, irubbikoizapunto silozibenea.com, barra irratia jarri eskero hor e, oitala hor duko bukle bat izango dut eta programazioa aurki laister hemendik e, denbora eskasera e, egun batzutara berriro martxan abian finiko dugu, beraz adiegon saitezte programazioari, eh? E, zartu saitezketen, nahi duzute momentuan interneten, badakizia irubbikoitza.silozibenea.com barra irratia, bueno, eta ez bakarrik irratien zunalizateko e, zeren baitare, aurrerantzean e, egun diren taldeen ba ba taldeen berri emankizuneen edo ikusi entzun esko e, berri areto honetan silozibeneako areto honetan berri hemen e, parada aurkit izango dituzute. Ta musikaren karietara ba hemendikan e, bilbetetara eta martxoan ba helmet, e, helmet izango da. Hemen izarra. Eraikhelm taldea hemen agertoki silozibenean izango dituguta. Bueno, Ongi etorriak, Urteberriari ongi etorria. Eztekinola sartu hasten, eskerreko hankekin, eskuineko hankekin ta arestien esanun besela fandena hastian, 8 ba, atzera fanta, ba burube, buruz beti edo buruz goti eta txente dandai edo, edo arrastaka edo uzkulduak, ermakurtuak edo, edo nola. Hauska, ez da importante ongi etorria denoe, eh? zero cive irratian ekoizten den. Saio hau zirriktutatik Makarelanen eskutik eta baita ere Antxeta irratetik 91.7 FM. E, txingudi badia honetan. be bidasoa, eskualde honetan. Badakizia, laroita batzi buntosazpi entzuteko ondarbiti, batez ere, baina laroita marpuntosetik ere entzuna izango duzue. Beraz, 2000 amabiko urtarri jaren labada, e, iratze derretauken, xe aska berri honetan, e, badakizute, xe askak e, iparraldeko e, e, ikastolen, bueno, federa zilu bueno, e, ikastolen bilkurak edo delakoak, xe askak, ikastolaen zerak e, urtero urtero egiten ditula oso edarra diren ba egutegitxo hauek le, finalerdenak edo sintokian eskegi tintzilikatu daitezkenak eta bueno, e, izena badakar igualden iparraldean, eta atzera atzeko aldian gibelin mm, urdarriaren gibelin atzeko aldien horriaren bestaldean edo egutegien bestaldean esan da dator eta nondik ignorako guztia bai izen horri buruz beraz eukeni da gaur zuek astelenean entzungo dute Iparra horretzenen hostian Abia izango da Iparra horretzenen hostian, hostian betiro Aztelenean antxeterratetik Laloita batzikuntos aspi FM-tik Ordu beteko hiropena daukana Momentuz Zelen ordu terdezaukan Eta baitere errepikatutako saioa Osteunetan amarretatik aurrera Guzti hau esan dugu Estitut elkarrizketa berririk ekarri honat en... Baina grabazketa bat ekarri dut Eta hausia da GORAKETA GASTIA GUSTIO BATEAN ah, bai. Osez eta kontentu dantzatu baitia Beguneru begu alegrantzia Alegrantzia begu gaukure gila Zanraketa gaskia guskio batean Osez eta kontentu dantzatu baitia Gora, gora Gipuzkoa plazan arrapatu nuen talde hau e, Laza Alberto Lazaaren Gidaritzapean Fuetero petardoren bat aluputa Aluputazikin batek ere bota botazuen hortik Hainbeste e, haurtartian eritzait batere gustatzen hori Arratzien hiluntzien ez zituzten bota guztiak Eta bueno, talde honek Ezken zuen plazaren ardian, Santiago Kalian Madalen Karrika eskile mekanikoen azpian Ba bere Kopla hauek Urte berria, urte xarrean, abesten diren kopla. Af因soen, with leiz Iela legiarek yari giabio daunde tatari aldean poxnagoo ta guraburak ikeranagoaz daunde xart kontu igago ki ostesarbe sobri Gabon eta urte berrion Hola ematen zaio amaia, bukailera Urte xarrari. kopla kantatzen urtexarra agurtzen Eta ongit horri ematen urte berri jari Urte berri ja 2000 emaia bila alizikan urte Tokatzen dela hori izango da Eta talde hau ba, Alberto Lazaren gilaritzapean ba, Erriz herriaren plaza Enparantzazen parantzea Karriketan barrena ba, Dunio hauek eskaintzen Eta Epegi esan, denak ondo atorrekin eta bazarretar zantzile beltzaz, eta bere zapial zintzurretik zintzilega, lepotik, kapelu beltza, abarkak e, galtzerdi lori-loriak, artigizko galtzerdi lori-lori joiek, eta, bueno, galtzakin, eh, eta horri biliziren, eh, kaleskale. Oitura, okusadioz arroiek, berreskuratuz, eta mm, indartuz, eh, nolapait, ere. Oso, oso polita eta entzuteko oso ederra, kopala azarroiek, Bapatian, bote pronto egiten direnak, irakurri gabean eta bertxolariken moduan. E? Hori, badaukate merito, amdile daukate, eh? Beste talde bat, amuteko badakite ondela, bada, badabilela. Eta jente Franco biltzen omen da. Eta, basarriz barrena, biltzen dira, arkoia oso omen barna. Gaizubiko alde ontatik, eh? Eta bueno, lagintxo bat jarri dizuet. Baina, zerrekitutat zizai honetan, badakizia musika. Doinua, ondarbiko itza, ondarbiko euskera ondarbiko historia pasarteak, nondik norakoak, berriak, albisteak, notiziak eta denetarik, ba hemen biltzen ditutun, nolapaiten ere erara, ez da? Bueno, zerrikitutatik zaioan zaudete, laro eta behatzi.spfm antxeta irratitik emititzen da astelenetan ordo bitatik aurrera, e, iparro rotzaren ostian, eta baitere osteunetan amarretatik aintzin e, erbikatuko zaioa. Baina, Aurki ere hiruvebikoitza.silozimena.com/ erratzitik ere galduta genuen seinalea e, etena genuena ba, berrezkuratu berreskuratu egin dugu eta hemen dit gutxira jakinaren gainean izango zaite, ba martxan berriro jarriko gerela eta helatuko dugu gure seinale guztia hau saretik barrena munduko zoko iskututera iskutueraino años bai bueno Blagak utzizaz izkitan utzi eta jartuzak musika pixka bat. Ta musika pixka bat jarriko diat ba, ba honekin. aspaldiko abesti hau. Venga ba, guazen. Ekila, tekila, guk egingo duguna da, ez da guk enparantzana usian e, joko. Baizik eta gure Mikeleteiri, gure Mikelugarteri, adio izango dugu, omenaldi xume baten bidez, 2000 e, amabiko e, urtarre jaren zazpian, lanbata izanik eta eguerdiko amabitan ondartza, kirolkaiaaren onduan, espigoiaren asiera hortan. Eta hor, omenaldi xume baten egingo dugu, eta ondorengo beste batean, beste zerbait bortitzago, latzago, garratzago eta mingotzago eta lizunago eta mm, gogorrago eingo dugu bere omenez, baino lanbate hontan adillo izango diogu xume xume, leun leun eta modu era intimo batean. Bueno, va ba, tequila etorri zen aspaldikoa beste horrekin un poco más derroio rollo no vendría mal. Eta sinostei kolokado, no puedo tocar. Olako hitzak esate zituzten bere garaian Ariel Rosetta compañía, eh, zeren bat, nere izan bada eta ekartzen dizkit, eh? Aplauso zera saioa eta guzti horiek, eh. Bueno, eh va Athletic bestea, beste bat, baina oraindik kan ez da bere momentua. E, momentua da ba Gipuzkoa enparantzalengo txandan jarrien dizuen zeo zer horri buruz. E, Gipuzkoa enparantzan entzun genuen entzun genitu notxak, ezta? Eta, bueno, Gipuzkoa enparantzan jarrikin entzun genitu notxak denetarik egon zen pixka bat. Ba, bueno, ez da pixkat. Gabonetako hotxak dirauek hautsa hotx gehiagi berazken du ingo dut Aintza aintza nik uste dut pasile da gola, soenua ez da behar bezalakoa eta estizuet e, zuen, ke, zuen e, timpanoak edo belarriak edo entzumena, minberatu beratu nahi. Beraz, e, kendo ingo dut, kendo, eta beste beste bai jartu. Jartuko dudana, izango da, ba, Ibia musika ikus entzunezko a, aren lagintxo bat. Arat. erkitutatik saio sortea. Ibia entzunez, entzun, entzun, entzun ikus entzuneskoa hau ondarbiko itsasetzeko audituri auditoriumean abenduaren 87an eskein zuten eh ara lagintxo bat hemen zerkitutatik saio honetatik sueduntzat sued gozamenerako Zamezala, ondarbiko abiturin berrian, edo kurtsalkik ilan, ala hitzen ala, ba han e, ibia ikusentzunezkoa, hau eta jaz irukote bat, gitarra kontrabaxua, saxofoia eta bateria, laulagun, miraz. Eta hau txak, ba holako donioak eskainiz izkibuten, ustartzen, hain zinako, euskal herriko, Donio besti kantu zaharrak eta musika berri garaikide jazz free estiloko erakoakin batera. Ali bestela egintzoa jarriko dizuete, eh? Eta ali zan eskerro nik gonbita egiten dizuet, bai ikuste fateko. Bera eh oso berezia baita eta bitxia eta goxua Arat beste lagintxoat Asek, doniugosuak, entzuna izan genituen bertaratu ginen guztiak, eh? itxasetxeko itxa, itxas auditorin berri horretara, abendunan ogeita zazpiak ibiak, e, ikuskizuna hotxak eta onben benito ez dakit zafzofolari ospetsu batek egindako lana hori, ba, denen aurrean agertoki horretan denei, urbilu ginen hor hori, ezken izi guten. Baina, bueno, mm, ustartuko dugu pixka bat e, zerarekin, e, beste musika mota batekin, eta orain zuentzat, Gensha de choque Jace Addiction taldearen rock and roll Arkiak ez ditugu beha, arremen, eh? Zirkituetatik zai joan zaude, eh? Eta lintxa bertan, olarkiaren tenoria da. Olerkitxoaren txobaren tenoria. Beraz, adiag-edie adia gonzait ezte. Eta makarelaren donioak entzungo dizia. Benioen misi ibiak ikuskizunaren beste zati txobat, eh? Hau xe. ez da, baina nik ezan nahi nuena, baina abera, abera, abera, zer pasatzen da hemen bale, bale, bale, do you remember rock and roll radio, bai, hori zen baina nik entzun nahi nuena, beste hau, eh ha, hau da en, entzun nahi nuena eh ibiak, bale beste behin, eh? beste zatitxo bat, eh ara, ze doinu goxoak, ezken nisiguten, abendunen hori eta saspian, izan bezala ondarbiko itxasetxeko auditorion berrian, kurtsal txiki lan, entzun. Daktor, eta aurrak beren gutunak idatzi dituzte Zerrendak endanean ipinita Opari garrantzitsuenak lenik, Lentasuna daukatenak Eta tamales garestienak dutelarik idatziak gausatzeko, Baator postaria, errege morroia aurretik bidaliian aurren esku Idatziak biltzera, Kortso erreaz, gaizki mar gostutako aurpegizikñakin, Eta zala partaz eta goxokiak airetik. Zizekenak gura zoen bultzadak, alik goxoki geien atzemateko. postaria dator eta aurren kutuna bilduko txun errege mago ieman eta eskatutakoa erregegunerako izango dute ia denek besteek besteek Roskoiarekin, konformatutuko gara, eta babai rentxe, eta babai Beste ek, roskoiarekin, konformatuko gara, eta babai rentxe, babai rentxe. Berrege magoak, eta beraien morroiak Postari dator eta aurrak Beren gutunak idatzi dituzte Zerrendak ipinita Opari garrantzitsuenak lehenik Lentasuna daukatenak eta tamales garestienak Urazoen laguntza Ukandutelarik idatzia gauzatzeko Badator postari ja Erregen morroia aurreti bidali Aurren esku idatziak biltzera Kortxo erreaz Gaizki margoztutako Aurte gizik inakin Argiaketaz alapartaz Urazoen Urutitik argiak eta zala partak. urutitik goxokilak aireti jaurtzi. Sein gurasoen gura zoen bultzalak. Bestek roskoiarekin konformatuko gera. Eta... Baba ci Baba identici M besteste rozkoiare gin conformatu kogeram Eta baba entci Baba renci. hostari eta eta aurren gutunak bilduko ditu errege magoei emango die eta eskatutakoa errege igunerako izango dute illa denek dastak roskoiarekin konforma tuko gerat Eta baba irentxi, eta baba irentxi Beste lek rozkoiarekin konformatuko gera Eta baba irentxi, baba irentxi, baba Bueno, horrela, IJMUKATZEAR dagoen saio honi, amaia emango diogu, Lenny Kravitzen, Rock and Roll is Dead. Bueno, hau izan duan misiko, saioa, bimila emadikoa. Mm, zemen bakarera, etorri da honat, ziro zibeneako, biribilgunean, alizikan, Ba, aretoaren ondoan dago, on aldagelan edo. Ba, kestetxan. Eta hemen irratikoko eskorra dugu. Eta hemendik dike metitzen dugu interneten bidez. Eta www.bikoitza.silozibenea. .comnetik. Aurten, abian jarriko gara, martxan ipiniko gara berriz. irrasaio berriak, programazio, berria egita arau egita asmo. Eta gogotsu Eta gauza berriak egiteko asmotan. Eta zoi elarasteko. Eta antxeta irratitik lero eta behatzi punto, saspi, Bai, guti zaitez zerikitu daitsaio hau astelenetan iparrarotz eta gero emititzen dugula guztiok, eta baita ere herripikatu izaten den saio hau oso unetan entzun daitekela 10etatikaintzin. Beste abesti batekin adiosala hingo dizuet. Datorren astea arte besarka bat, astu bat maitatu zaitezte, maitatu, gozatu irrifar ederrena eta goxoena ezkeini urkoari. Eta besterik ez, posik bizi, alai bizi, biegun direla, eta hori da dena, pzegio nahi dugu, bizi, rock and roll Jerry Lee, Louis aio, datorren azte arte. What well, is rock'n'roll? Well, it's been a long time as a rock'n'roll, been a long time as a digistro. Let me, back. let me get you back, let me get you back, let me get you back Baby, where I come from?